Tornem de la pausa publicitària en aquest matí de dilluns i tornem doncs com és habitual, ja us ho hem anunciat a l'inici del programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit i com és habitual doncs, els que ens seguiu des del mes de setembre doncs, sabeu que els dilluns tenim cita amb les sèries i un dia més doncs tenim en Narcís Mir. Bon dia, bon dilluns. Hola, molt bon dilluns. Doncs eh, avui... Ens portes una altra, una nova recomanació. En aquest cas, eh, ens aboquem en el passat, no? Una miqueta, fem una mica de memòria, no? Sí, aquesta vegada ens anem a la Segona Guerra Mundial i uh -huh. pels que doncs, sou fanàtics d'aquest tipus de d'històries segurament us, us agradarà. I a més a més, doncs, és una nova adaptació d'una pel·lícula molt mítica dels anys 80. Eh, estem parlant de, de la sèrie d'Esbot, la, la sèrie del submarí, que adapta doncs, el, que, el que vam veure l'any 81 per Wolfgang Petersen, uh -huh. nominada a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera, que és una pel·lícula mítica dins les temàtiques de la Segona Guerra Mundial i sobretot del, del, dels submarins. I bàsicament el que fa doncs, és intentar eh, agafar la, la novel·la de, del seu autor que, que s'havia portat a, al cinema i aprofitar ja que és una sèrie televisiva amb 8 capítols de 50 minuts de duració doncs ampliar-ho i el que ens explica són dues històries paral·leles de dos personatges un, el que es troba immers dins el submarí que és una mica la història que ens va explicar la pel·lícula i l'altre, el que passa a terra, diguéssim la situació complicada d'uns dels personatges doncs, en un moment molt difícil de la finalització de la, de la Segona Guerra Mundial i, i situada uh, en, una, en una part de la costa de, de, de França. Uh -huh. eh? Bàsicament el que, el que podem veure és com, com una ampliació del que, del que havíem vist a la pel·lícula, tot i que la temàtica és la mateixa i la novel·la està basada uh, en, en el mateix estil. Eh? El que, el que sí trobarem eh, diferent és que si a si algú li dius pel·lícula de segona guerra mundial i de submarins, tothom te dirà aquesta. Sí? I, I el que marcava aquella pel·lícula sobretot era la situació d'angoixa i sobretot eh, aquest fet claustrofòbic no? de, de, de viure moments angustiosos dins, dins un submarí en un ambient oprimit, tancat i també a la situació personal de, de cada persona que la viu, que la viu allà dins Clar, Aquella pel·lícula es va fer molt mítica sobretot per això, per, per aquesta atmosfera opressiva i, i, i de tancament Aquí eh, això es perd una mica perquè com que obre noves vies i part de la trama i una de les seves, dos, ja deia jo hi ha històries paral·leles, una que succeeix dins el submarí i l'altra que succeeix a terra sí. per tant aquest ambient tan claustrofòbic no, no hi és, et deixa, et deixa respirar una mica més està bé perquè és interessant, perquè és un element que no hi era a la pel·lícula de l'any 81 però en canvi perd una mica doncs, doncs una de les essències de la pel·lícula que era el tancament de tota una gent allà patint i d'estar de en un ambient molt oprimit i molt, i molt estret uh -huh. uh, per la gent que no sàpiga de la pel·lícula doncs eh, ara tu has dit que aquesta sèrie serà per ampliar una miqueta més. On no? Sí. no va arribar a aquesta pel·lícula? Un, un llarg metratge de, de gairebé cinc hores. Eh? El, sí. el de la pel·lícula, per tant, eh, Déu-n'hi-do. Eh? La, la pel·lícula de cinc hores, el que passa és que després de les sales comercials, els que l'han pogut veure, bueno, sempre hi ha hagut allò, no? algun retall, uh -huh. així que hi ha la versió sencera que segurament doncs, els fans de la pel·lícula l'han vist. I, I bàsicament això que, que, que, que dèiem que explicàvem, que era ens trobem amb un personatge que és el, el responsable d'aquest submarí i que es troba en una situació difícil quan arriba a, a la costa francesa i es posen doncs, a disposició de començar un atac. El que destaca més és una mica la, la vivència personal de ser una persona que, que comença dins, dins l'exèrcit, mm -hmm. que té dificultats doncs, per, per èticament Uh, com, com, com defensar-se davant d'una situació conflictiva i de guerra, i de pas tot el que succeeix dins, que hi ha tota una sèrie de gent que tampoc hi està d'acord i que, doncs, a catar les ordres d'una persona que acaba d'arribar, que és nova, que fa poc temps que hi és, mm -hmm. doncs sempre són conflictes, i els conflictes personals eren una de les coses que funcionava molt bé a l'engranatge de la trama de, de, de la pel·lícula. I apareix aquí, no sé poder no... En... En carn i ossos no? caracteritzat per un, per un actor eh, la figura de Hitler o... no, no, no no, en cap moment és, és, és purament els personatges que, que, que viuen aquella situació i els, el, la desena de personatges que estan a dins el, el, el submarí, a la pel·lícula succeï això, aquí sí que hi ha una presència femenina que s'agraeix perquè a la pel·lícula no hi era, uh -huh. i en aquí doncs, hi ha més empuradament de, de, de personatges femenins i, i a més a més doncs, els personatges que, que passen a la història, doncs, de, eh, que estan situats a la Rochelle, que és el, el municipi on succeeix la trama i on aquest submarí està a la seva costa i està a punt d'entrar de, doncs, en conflicte i tot el que passa eh, en aquella situació a terra. No? I aquests són els personatges que, que apareixen i que es mouen a a la sèrie televisiva. Mm. I a més a més, doncs, és una, el que també volia destacar és que és una producció alemanya, igual que la pel·lícula, i que doncs, hem anat parlant aquí de, de moltes sèries televisives. Bàsicament hi ha molta producció als Estats Units, però sí. que aquí a Europa eh, es fan molt bones produccions i, i molt bones sèries, i aquesta n'és un exemple, i és una producció eh, alemanya, que tot i això té un repartiment... Uh, molt transversal un repartiment molt internacional no? però que, que hi destaquen alguns actors com Lizzie Kaplan o James Darcy, que no, que no és alemany uh -huh. uh, també hi ha Nicky Kriar que, que l'havien vist a l'excel·lent pel·lícula L'Ilo Invisible fa, fa un temps per tant, tot, tot d'actors internacionals que, que, que donen pesa a, a, a la sèrie televisiva i a més a més també explicar que no només s'ha rodat el, el municipi on succeeix l'acció, sinó que també s'ha rodat a Múnich, s'ha rodat a Malta, s'ha rodat a Praga uh -huh. per tant, molts, molts escenaris i és una, una producció interessant, interessant de veure producció alemanya que ha, podríem dir, comprat els drets no? en aquest cas AMC, AMC. Um, i aquí per, a quina plataforma es pot uh, trobar això? Uh, o de moment? Aquí a Movistar, si no m'equivoco a finals del mes de febrer es va estrenar el primer capítol uh -huh. són vuit capítols estem més o menys a la meitat i això que deia, vuit capítols de 50 minuts de duració que el que fa és adaptar dues novel·les del seu, del seu autor i així es pot allargar més la història d'aquests protagonistes que hem anat comentant. Aquesta doncs, doble adaptació d'aquestes dues novel·les per tant, aquests primers vuit capítols no sé si ja se n'ha parlat d'una segon, segona temporada jo, jo crec que en principi la, la idea de la productora és... Mm, tancar-ho amb vuit capítols i poder explicar la història doncs, eh, amb aquesta duració i tenir un principi i un final adaptant els dos llibres de la novel·la. Mm -hmm. Si L'altre dia, o fa unes setmanes, comentàvem el, la sèrie The Press, no? un sobre sí. es doncs, la, la premsa, en aquest cas, un diari britànic sèries sobre guerres sobre conflictes bèl·lics tampoc n'hi ha hagut tantes no? en els darrers temps, potser estem enfocant-nos molt en, en sèries d'un cert tipus d'històries no? que, sí, que estan el que, molt el que, de moda el que poder ha succeït és que hem deixat enrere una mica la, la visió històrica, però que sí que la, la geopolítica sí que interessa molt no? mm -hmm. i hi ha sèries com The Americans que ja ha finalitzat però que ha sigut una de més guardonades últimament i que eh, o, o, o Homeland no? que també parla sí. de, de és a dir, intrudeixen més la política però sí que entren en el, en el món del, del conflicte bèl·lic no? Poder, eh, el tema històric d'adaptacions sobre elements de la segona Guerra mundial és més, costa més però en canvi sí que la política i, la, i els elements bèl·lics sempre, sempre són una mica presents a les sèries actuals doncs si voleu tornar a recuperar aquesta sèrie no? basada en aquesta novel·la, en aquestes dues novel·les i en la pel·lícula del 1988, doncs Das Boot, d'aquesta producció alemanya, que aquí a, al nostre estat doncs, el podem veure a través de Movistar, de la plataforma Movistar, doncs ja ho sabeu, la podeu buscar i aviam què en opineu, nosaltres penjarem, doncs, a, amb rigorositat el vídeo amb les 5 motius, si vosaltres en penseu que n'hi ha algun altre, doncs el podeu afegir en un comentari en aquest vídeo que penjarem tant al Facebook de l'Ora del Peix Fregi com també al Twitter de la ràdio. Narcís, no sé si vols afegir alguna cosa. Només per la gent que no hagi pogut veure la pel·lícula de l'any 81 de Wolfgang Petersen, que la recuperi perquè és una pel·lícula Uh, excel·lent i si hi ha una pel·lícula que representi el que és uh, les situacions bèl·liques dins un submarí uh, aquesta és la, el màxim exponent doncs uh, ja sabeu, podeu mirar la pel·lícula no? i després uh, continuar amb la sèrie no? ah, això? Ideal. doncs uh, Narcís, la setmana que ve un nou episodi d'aquesta d'aquesta sèrie no? que tenim sèrie. nosaltres <ríe> sí. aquí, moltes gràcies i fins dilluns fins dilluns